Син Гармоніда Тектона, Фереков, був тоді миріоном вбитий, а мав до майстерності він усілякої вмілі руки. Його відзначала й любила Палада Афіна. Він, мужоборцю Парісу, човни збудував в рівнобокі. Згуби початок, загибель вони принесли як троянам, так і самому йому. Не збагнув, бо він присудів божих. Гнався за ним Меріон, І, настигнувши ратищем гострим, В праву сідницю ударив І вмить під лобковою кістю Прямо в міхур сечовий Простромилося вістря на виліт. З зойком упав він навколішки І смерть його млою окрила. Мегос педея убив, що був Антенорові з сином, хоч і нешлюбним, та ним теано піклувалась при світла, нарівні з любими дітьми, свому догоджаючи мужу. Списник славетний Філея нащадок, його наздогнавши, зблизька у голову стилу загостреним списом ударив, і між зубів пролетівши, язик йому мідь підрубала. Впав він у Порох холодну затиснувши мідь між зубами. Евемонід Евріпіл богосвітлого вбив гіпсенора, долопіона відважного парость, жерцем його батько був у Скамандра колись, і як Бог мав пошану в народі. Саме його Евріпіл, осяйливий син Евемонів, втеклого швидко догнав у плече його з розмаху вдарив гострим мечем і важку відрубав гіпсенорові руку. Впала на землю рука, закривавлена й очі закрила вбитому смерть багряниста і доля його примогутня. Так підвизались вони у могутнім труді бойовому. Та за сина Тідея... Не міг би ти з певністю знати, бореться з ким він, за кого стоїть, за Троян чи Ахею. Він бушував на рівнині немов та ріка з водопілля, що від зимових набухла дощів і всі греблі зриває. Стримать не зможуть її ні міцно збудовані греблі, ні огорожі навкруг виноградників рясно розквітлих, Раптом нахлине вона, обтяжена зливою Зевса, і гине багато у ній прекрасної праці людської. Так перед сином Тідея, Троян, захитались фаланги, щільні, не в силі устояти, хоч і було їх багато. Щойно лиш Пандер уздрів, осяйливий син Лікаонів. Як по рівнині, бушуючи, гнав той троянські фаланги, зразу ж на сина тідея націлив він гнутого лука й гострою втрапив стрілою нападнику в праве рамено. Панциром вкрите опуклим. На виліт вона пролетіла і вийшла із другого боку, обрискавши кров'ю весь панцир. Голосно скрикнув, зрадівши, осяйливий син лакаонів. «Ну, мов, перед! Велемужні трояни, погоничі, коней! Найхоробріший, Захеїв, поранений! Видно, недовго проти стріли він могутньої встоїть, якщо мене справді зевса всевладного син срібнолукий послав із Лікії. Мовив він, хвалячись так». Не зборола стріла Тідеїда. Він, відступивши до коней лише й колісниці своєї, став і гукнув до стенела, що був капанеєві сином. Ну, бо, сюди, капаніде мій любий, зійди з колісниці. Гостру із мого рамена стрілу мені витягни швидше. Мовив він так і зіскочив на землю стенел з колісниці, став за плечима й стрілу, що прошила їх, витяг негайно. Струменем бризнула кров, крізь плетово панцера щільне. В голос молитись почав Діомет тідеї відважний. «Зглянься, не зборена Зевса, і до державного доню, батьку моєму і мені ти ласкаво колись помагала в битвах». Палаючих, тож і тепер, будь прихильна, Афіно, дай нас догнати і списом сягнуть того мужа, що ранить. Встиг мене перший, та ще й похваляється, ніби недовго, бачить, мені доведеться осяйливе сонця проміння».